U velikoj smo potrebi za izgradnjom sretne porodice, sretne kuće. Sve jedan od vjernika i zasigurno svaka vjernica željnicu toga. Svaki onaj koji nešto priželjkuje, želi da ostvari u svome životu, to neće postići samo željom, već mora dakle da se potrudi na ostvarenju svoje želje. Ono što bi nas, vjernike, trebalo podstaknuti da se pozabavimo odgojem svoje porodice, izgradnjom zdrave porodice, sretne porodice, sretne kuće, jeste i sljedeće. Što ukoliko budemo imali odgojnu porodicu ukoliko budemo se potpomagali u dobru dakle suprug, supruga, djeca budu hajirli zasigurno time ćemo spasiti sebe i svoje porodice od džehendemske vatre ukoliko budemo se odgajali u vjeri a ne ima sreće zasigurno ne ima sretnog života osim u vjeri imate ljude koji ne znaju koliko imaju para u svojim džapovima ali nisu sretni Allah Cellevala prejasno kaže u 97. majtu sure Nahal men amila salihan min zekarin av unsa vahuva mu'minun falenuhijennehu hayaten tajjebe onaj koji bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi mu zasigurno dati da živi lijepim životom. Lijep život postiže se samo u vjeri. Zadovoljstvo, sreća, rahatluk postižu se u vjeri. Svakako ne misli se samo, jer... Mogli bi mnogi reći pri govoriti kako to a brojna iskušenja, kako to o džennetu je prekriven iskušenjima i slično. Ovdje se dakle prije svega misli na sreću, zadovoljstvo srca. Na spoznaju Allaha dželle iskazivanje ljubavi, prijateljevanje sa Allahom subhanahu teala, pokornost Allahu. To je najveća sreća. To je najveća sreća jer je to trajna sreća. I na dunjalu koji sutra na ahiret. Pa onaj koji bude imao odgojenu porodicu, ko se pozabavi odgojem svoje porodice, brine se o svojoj porodici, taj ako Bog da uz Allahu dozvolu sačuvat i sebe i svoju porodicu. A to Allah, djelala, traži od nas, naprotiv, naređuje nam. Kada kaže u šestom ajtu suret Tahrim, Ja ajuha alladina amenu, ku anfusakum wa ahlikum naran, wa kuduhen nasu valhijara, O vjernici čuvajte sebe i svoje porodice od dva tre Čije će gorivo biti ko? Ljudi, ljudi, ljudi, možda mi Možda mi da to je zasigurno u džehennemu će gorivo biti ljudi Pa čuvajmo se da mi ne budemo to gorivo Allah nam naređuje čuvajte sebe i svoje porodice đehannemske vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Možete pobjeći, ne možete, ali hamela iketun giladun shitat. Na dnjom đehannemskom vatom đe će strogi i snažni meleki. Nema bježanja, ne može nikovmaći. Ne može nikov pobjeći. Kako se spasti đehannemske vatre odgojem sebe i svoje porodice? Odgojem sebe i svoje porodice, ne smiješ se zadovoljiti samo svojim odgojem, jer ti živiš sa svojom porodicom. Tvoja supruga, tvoja djeca, tvoji ukljućani, oni su najčešće s tobom, a čovjek je, kako je došlo u hadisu, na vjeri svoga prijatelja, odnosno onoga s kim se najviše druži. Pa neka svaki od vas gleda s kim se druži, zar nije došlo u hadisu? A najviše provodimo vremena sa suprugom najviše provodimo vremena s djecom, pa ukoliko oni budu neodgojeni, ukoliko oni budu ne budu u vjeri već budu u nevjeri, jedni na druge će utjecati, a počesto dakle oni mogu utjecati na nas zato dakle trebamo odgajati i sebe i svoju porodicu budemo li ih odgajali, budemo li sebe odgali inša Allah začuvat ćemo se džehennemske vatre zašto se pozabaviti izgradnjom svoje porodice učvršćivanjem, odgojem svoje porodice zbog toga što ćemo sutra svimi i glava porodice otac, babo ali isto tako i majka i ostali ukućani sutra biti pitani svako od ukućana ima određenu odgovornost babo ima svoju odgovornost preuzeo je majka svoju i ostali članovi sutra ćemo biti pitani jer nije došlo u hadisu Abdullah ibn Umara radijallahu anhuma da kaže Allahu poslaniku alejhi salatu ve selam كلكم راع مسؤول عن رعيته Svaki od vas je odgovoran i svaki od vas će biti pitam za ono nad čim ili nad kim je bio odgovoran. Imam je odgovoran, imam svoje odgovornosti i biće pitam za svoje odgovornosti. وَالْرَجُلُوا فِي أَهْلِهِ رَعِينُ وَمَسْعُلُونَ عَنِ رَعِيَتِهِ Čovjek, muž, muškarac, je odgovoran za svoju porodicu i biće će pitan za ono i on je nad kim je bio odgovoran, za koga je bio odgovoran. Bićemo, braćo, pitani za svoje supruge, pitani za svoju djecu. وَالْزَوْجَةُ ili وَالْمَرْأَةُ Fi Beti Zevžiha Ratun omes uleun a ne Ratiha. A žena je u kući svoga muža odgovorna. Za kuću svoga muža je odgovorna i bitć pitana za ono nad čim je bila odgovorna. i dalje se spominje u Hadisu. Za divno čudo imam Buharija Rahimehullah hotelo je Hadis je spomeno na osam mjesta u Svome Sahiho. Ta ukaže na njegovu važnost. Odgovornosti. sutra ćemo biti pitani za sve ovo i svimi u hadisu Enesa ibn Malika radijallahu talan kaže Allah u poslanika alihi salatu waslam, inna Allahe sa ilun kulla ra'in amma istara'ah hatta yus'ela rađulu en ehli bejtihi zasigurno će Allah pitati svakog čovjeka koji je imao odgovornost koji je preuzeo odgovornost na sebe Pa će i čovjek biti pitan za svoju porodicu. Dakle, bit ćemo pitan, ukoliko ih prepustimo njima samima, ne budemo li ih odgajali, zapostavimo ih, kako ćemo sutra Allahu džel dovala dati dževabu, odgovor na ono što smo ponijeli na dunjalku, odgovornost. I ovaj hadis je, Šehalban je ocijenio dobro, dobrim ga mnogih. Zatim, Zašto se pozabaviti odgojem svoje porodice, izgradnjom svoje kuće? Zašto nastojati da imamo lijep ambijent u svojoj kući, zdravu, imansku, islamsku atmosferu? Zato što su kuće mjesta u koja se sklanjamo, mjesta u koja pribjegavamo od smutnji, fitni, razvrata, nemorala. Ako nam tako bude i u kući, gdje ćemo se skloniti? ako nas zlo od jednog zla bježimo dolazimo u drugo zlo bježimo od razvrata od nemorala, od psovke od nevjere nevjerstva bježimo, dolazimo u kuću u kući nam malte neslično stanje zato dakle trebamo izgrađivati svoju kuću da nam kuća bude imanska da nam kuća bude muslimanska kaže Allah poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallam u hadicu Saubana radijallahu ta'ala tuba liman malaka lisanehu wa wasa'a baytahu wa baka ala, ba ala khati'atihi blago lise onome koji vodi brigu o svom jeziku. I mi dobro znamo da najveći broj belaja, kušnji problema i Koje koja koji nas nalaze, nalaze nas zbog našeg jezika. Snalaze nas zbog našeg jezika. Ove podjele koje imamo među nama, jedan od najvećih belaja koji nas dobro razaraju, jeste zbog našeg jezika. Kako je rekao Imam Gazali, prije njega kultumeli tabi, rahmetullahi alihima, kada bi ušutili oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženja. Kada bi ušutili oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženja. Nažalost, o vjeri danas svako priča. O medicini zna se ko priča. Ne može svako. O ekonomiji znam se ko priča, ali o ne znam se ko priča. Svako priča. Zato imamo ovolike podjele. Da se pita jedan ili dvojica za pitanja, ne bi bilo razilaženja mnogo među uslimanima. Pa blago se onome koji bude čuvao svoj jezik, vodio brigo o svome jeziku i kome njegova kuća bude dovoljna? Kome njegova kuća bude dovoljna? Pribjegava Vraća se svojoj kući O svojoj kući vodi brigu I onaj blagoli se onome Koji bude plakao nad svojim grijesima Pozabrine se svojim mahanama O svojim mahanama vodi brigu Svojim manjkavostima Ostavi se tuđih Da živimo nuhov život Alehi salatu selam Ne bismo se mogli kotarisati Izliječiti od svojih mahana Zašto da zavirujemo tuđe Zašto da se brinemo tuđima Prvo trebamo svoju kuću, svoj prag očistiti, pa onda ići u komšinu avliju. Poznate su vam zlatne riječi imama Malika, rahimehullahu ta'ala, kada kaže Zapamtio sam ljude u Medini, ima Malik je bio ima Medine, zapamtio sam ljude u Medini koji nisu bili poznati po svojim mahanama. Nije se upiralo prstom u njih i govorilo čuvaj ga ja se. On je takav i takav. Zapamtio sam takve ljude koji nisu bili poznati po svojim mahanama, manjkavostima, ali su se pozabavili tuđim mahanama. Pa su se nisu pozabavili po tuđim, već svojim mahanama i pa su prestali biti poznati po svojim mahanama. Prestali. Zato plačimo nad svojim grijesima, plačimo nad svojim mahanama. U hadisu Mu'aza ibn Djebela radijallahu ta'ala kaže Allah u alihi alaihi salatu wasalam... Khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana daminan 'ala Allah. Pet je stvari radnji ko bude činio makar jedno od njih ima garanto da Allahu dželle vala, Allah. ima garanciju od Allaha subhana ve taala da će ga Allah nagraditi. Mnogo. Pa kaže mena 'adama ridan, ko bude obilazio obolesnika. Al-kharaja ma'a janazatin, eli izađe sa jenazom da isprati jenazu da kladnja jenazu. E u kharedže ili izađe kao borac na Allahov put el dekhala ala imam ala al imam ili dođe kod imama želi da ga posavjetuje da ga upozori da ga obraduje da ga posavjetuje el qa'de fi baytihi faslima al nasu minhu wa salima min ili bude sjedio u svojoj kući pa se ljudi sačuvaju njegovog zla i on se sačuva ljudi kako će se sačuvati sjediu u svojoj kući boravi u svojoj kući vraća se u svojoj kući Zato je došlo u hadisu Ebu Musalešarija također da je rekao Allahu poslaniku alejhi salatu wassalamu to rajuli fil fitnati an yalzama baytahu Spas za čovjeka u fitni u iskušenjima jeste da se pridržava svoje kuće ne da se svugdje da te ima svugdje hoćeš svakom loncu da budeš poklopac da svakome daš odgovor da svakoga posavjetiš a znaš dobro da nisi za savjeta Da znaš dobro da ne imaš znanja, da ne možeš savjetovati. Pridržavaj se svoje kuće. Pobrini se o sebi i svojoj porodici. Zašto da brinemo o svojim porodicama? Zašto da težište odgoja stavimo na svoju porodicu i svoju kuću, da izgrađujemo muslimansku kuću zbog toga što najveći dio vremena provodimo u svojim kućama? Jel' tako? Najveći dio vremena. Jeste, radimo, u školi smo, međutim kada završimo posao idemo kući. Kada završimo školu idemo kući, kada je mnogo vruće bježimo od žege u svoju kuću, splanjamo se, kada je mnogo hladno bježimo na početku dana, na kraju dana, ipak dakle najviše vremena provodimo u svojim kućama. Kako provodimo to vrijeme u svojim kućama? Kako, na koji način? Kako bi pitanje ha? sa igricama? Kako provodimo vrijeme? Bićemo pitani za svoje vrijeme, čuli ste hadis? Neće se pomjeriti stopala ni jednog od nas na sudnjem danu dok ne damo odgovor na četiri pitanja. Jeste li pratili? Dva pitanja se odnose na naše vrijeme. U čemu si proveo svoj život i drugo, najbolje godine svoga života, u što si potrošio svoju mladost. Dva pitanja od četiri, dakle pola pitanja, biće je vezana za naše vrijeme. Kako provodimo svoje vrijeme? U čemu? Pa to... Taj period, najveći dio vremena kojeg provodimo u kućama, kako provodimo? Da li provodimo u ibadetu, u pokornosti Allahu subhanahu wa ta ta'ala, ima li nas ko postaknuti na to, ako smo nemarni, ako smo gafili, jesmo li odgojili svoju porodicu? Možemo li kako zadobiti Allahu milost sa svojom porodicom? Zar nije došlo u hadisu, Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću paklanja, koliko mu Allah da? Pa onda probudi svoju porodicu, ženu da i ona klanja. Ako odbije, pospije vodom da ustane. Mi bi smo trebali kante posipati. I Allah se smilovao ženi koja klanja noću, koliko joj Allah odredi, zatim probudi svoga muža. Imamo li takve u svojim kućama? Postićemo na takav način jedni druge. Da ibadetimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ili dakle, pronevjeravamo emanete koje smo ponijeli kod Allaha. Ponijeli smo imanete da ćemo samo njemu robovati. Zar nije Allah, djelavala, rekao u suri Al-Araf kada spominje da je ljude izveo iz kičme Adem, Ademojih potomaka i pitao, elestu bi rabdiku, jesam li vaši ja gospodar? Svjedočite li? Kalu šehidna. Rekli, su, rekli smo svi, svjedočimo da si ti naš gospodar. En tekulu jevme l'kijameti innakuna an hada gafilin. An hada A ne biste rekli na svodnjem danu Mi ovo meni šta nismo znali, znali ste. Prihvatili ste Allaha Kao svoga jednog jedinog gospodara Dali dakle Robujemo svome gospodaru našim kućama Svoje supruge, svoje porodice Svoju djecu uzeli smo kao emanet Od Allaha djelavala Allah subhanahu wa ta'la u suri An-Nisa Po 21. Ajt uzspomine da su naše žene od nas uzele čvrst ugovor. Wahadna minku misaqan galiiza. Junesu od vas uzele čvrst ugovor. Zašto da se ih odgajati? Da biste voti brigo o njima. Da biste se brinti o njima. Naše djeca, usurijal anfal. Allah dželle veala spomine da su nam naše emanet. Ja ayhul ladina aminu la takhunu Allah var Rasule, resul wa takhunu emanatikum antum ta'lamun. Ovijencite varati moj tevarat je Allah. Nevarajte poslanika. I na mojte pronevjeravati emanete vi ste svjesni koliko je teško pronevjeriti emanet. Nažalost danas ha. Nažalost danas postalo je svojstveno muslimanima da varaju. Da pronevjeravaju emanete. To je jedna od naših haman karakternih crta. Ako si mu nešto dao, ne očekuj da ćeš dobiti Ne očekuj da ćeš vratiti, moraš tražiti rukama i nogama da dođeš. Došao jedan i traži na selo mi živimo, traži ljestve. Da pa sad je sino. Trebaju nam ljestve. I traži od drugog čovjeka. Kaže ovaj vlasnik ljestvi, kaže imam imam ljestve, ali ljestve mi teške, ne mogu ti ih odneti. Kaže nije problem, ja ću odnie, dajem ljestve. Kaže ne mogu ih donijeti ne mogu ih donijeti, ja ću ti i dati, ti ćeš odnijeti ali nećeš mi vratiti, ja i moram donijeti ne mogu, ti, ne mogu ja donijeti znači nećeš mi vratiti, to je tako tako je kod nas dolazi drugi i traži ime etka, traži novca na posudbu na zajam, mi smo ovakvi sa zajmom pa kaže nije problem, imam para daći ti pare, ali daj me poljubi u ruku kaže to je sada, ako ćeš daj, daj ako imaš da mi daš i hoćeš da mi pomoviš da nemoj da me pocijenješ do sad ja ljubim u ruku nemoj me ponižavati kaže ja ću tebe poljubiti u noge neš mi vrati te pare i poznato nam je dakle da se razvlač iz godine u godinu iz godine u godinu i na kraju čarobna riječ halali ne mogu zato dakle ne smijemo se poigravati sa emanetima općenito a pogotovo dakle s onima koji imaju najveća prava kod nas Allah dželle vala zatim naši roditelji, zatim naše porodice, naše djeca. Zašto voditi brigu o odgoju porodice? Zato što od porodice se gradi društvo, gradi zajednica. Nezadovolju smo stanjem u državi, nezadovolju smo stanjem u mahale, nezadovolju smo stanjem u društvu, zajednici, mi smo krivi. Društvo se gradi od porodice, jedna porodica, druga porodica, treća. Kada bude svako brinuo se za svoju porodicu, i društvo će biti u redu. Prva osnovna cigla u gradnji društva jeste porodica. Ako porodica bude dobra, ako porodica bude jaka, ako porodica bude čvrsta, zasigurno, dakle, i društvo, zajednica biće dobri, biće čvrsti. Zato, dakle, trebamo povesti računa odgoju nas i naših porodica. Kakvi trebaju biti ukućani ove sretne kuće? Dakle, mi. Kakvi trebamo biti? Ako hoćemo sretno da živimo, Dakle ne može to tek tako. Ne može preko noći. Kakvi trebaju biti babo, majka, djeca kako dakle plate do te sretne kući. Da nam je što kažu braća Arapi bi mana kelime u pravom smislu riječi kuća muslimanska. Pusti riječi. Ibrat jeste suština. To što ja i ti prizivamo i govorimo, ovako nam je to ostavi. Već dakle suština kako je doista naše stanje. Da li doista u našim kućama ima dijela zbog kojih Allah spušta svoju milost, spušta svoj bereket? Da li činimo ona djela babo, majka, djeca s kojima je Allah zadovoljan, pa Allah spušta svoje zadovoljstvo? Kakvi trebaju biti ukućani? Prije svega, kao što sam rekao malo prije na početku, moraju biti vjernici. Ukućani moraju biti vjernici, babo, majka mora biti vjernici. Zbog vjere su istupili u brak Zbog vjere su se sastali On, babo, muž, suprug Traži ženu u vjeri Traži da stupi u brak sa ženom koja je u vjeri Allaho poslanika alihi salatu osalam U brojnim hadisima podučava nas koga tražiti za suprugu naprotiv prije njega Allah dželle tako slikovito govori koliko je bitna žena vjernica, žena supruga vjernica. Pa kaže u suri bekare "Wala emetun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum." Žena robinja vjernica bolja vam je od mušrikinje ninje, mnogobožkinje makar vas ona zadivila svojom ljepotom. Žena robinja, sluškinja radiovali posao radi onaj posao počesto koji nije uopće za ženu, slomi se, umori se, žena nikakva, ali ako je vjernica bolja je, odone tamo najljepše, a ona je nevjernica. Kaže Allah, poslanik alihi salatu islam, žena se ženi zbog četiri stvari, tako, tunkehu l'mr'atul arba. Ženu muškarci traže zbog četiri stvari, pa na prvom mjestu, zbog njenog imetka, zbog njenog haseba, porijekla, ugleda, zbog njene ljepote, i njene vjere i za divno čudo ljudi od davnina do kijameta haman trašće na ovakav način upravo ovim redoslivom prvo euri i krone očima pare najbitnije prvo traže imućnu ako nije da neka je ugledna ha, zna kako doći do imetka ugledna porodica lahko može doći svako će joj pozajmit na kraju ljepota i skroz na kraju vjera Pa kaže Allahu poslanik alejselocam indirektno nemojte da budete sa većinu većina traži imetak po ljepotu na kraju vjeru vi tražite prvo vjeru nema smeknje da čovjek nakon vjere traži ostalo ali prvo vjeru pa kaže fal far bi terbetidak traži onu koja ima vjeru pa ćeš biti blagoslovljen imaćeš svako dobro jer kada oženiš ženu vjernicu ona zna kome će pokazivati svoju ljepotu Neće izaći po putu i svakome se otkriti, da je svako mjeri i gleda, već samo svome mužu. Ona koja dođe iz uglednog, s uglednim porijeklom, iz ugledne porodice, ti si možda manjeg ugleda od nje. Nećete omalovažavati jer je vjernica, boji se Allaha, nećete nikad prigovoriti. Ona koja dođe sa imetkom od babe, zna kome, kako dati svoj imetak i slično. I brojni drugi hadisi u kojima Allah u poslanika alihi salacom pocrtava koliko je vrijedna žena. Je tako? Poznat vam je hadis kad su objavljeni ajeti o skupljanju zlata i srebra, gomilanju zlata i srebra, pa su ashabi rekli kada bismo mi znali koji je to imetak doista najbolji pa da ga mi gomilamo. Zlato i srebro nije. Čuli smo koja je kazna ako se bude gomilalo zlato i srebro. Ali koji je to doista najbolji imetak pa da ga mi gomilamo? Pa čuši te riječi Allahov poslanika salatu, je rekao fadhaluhu lisanun zakirun najbolji metak jeste jezik koji mnogo veliča Allaha koji često spominje Allah wa shakirun i srce koje je zahvalno Allahovim blagodatima wa zaujatun mu'minatun ala imanihi i žena vjernica koja pomaže svoga muža u vjeri U trećem hadisu kaže Koga Allah počasti sa dobrom ženom Pomogao ga je u polovici vjere Neka se boji Allaha u drugoj polovici Neka se pobrini Allaha Neka se pobrine za drugu polovicu Učimo je ili tako često dobu Rabbena atina fiddunija hasene Vafila ahireti hasene Vakina adaben nar imam el kurtubi rahimehullahu ta'ala kaže rabbena atina fid dunja hasene Jel, u prijevodu mi dovimo gospodaru naš podari nam dobro na dunjaluku i dobro na ahireto i sačuvaj nas djehanemske kazne, vatre kaže imam el kurtubi rabbena atina fid dunja hasene gospodaru podari nam na dunjaluku dobro kaže el maratu saliha česti žena podari nam na Dunjalku dobro, kaže čestita žena. Hajd li žena, žena vjernica? Zato, dakle, u kućani sretne kuće, ukoliko želimo da nam kuća bude sretna, da nam porodica bude sretna, da nam porodica bude zdrava, muž i žena, suprug i supruga moraju biti vjernici u Allaha subhanahu Zbog vjere su se sastali, znaju da je cilj njihovog života na ovom svijetu vjera na dunjalu ko vjera, zbog toga su, zbog vjere. I u tome je uspjeh prvih generacija. Mi danas, braćo, mislim da ne trebamo bježati i svjesni smo toga da je nama danas vjera usputna. Prvim generacijama je vjera bila glavna, a sve ostalo, ako stignu. Najbitnije je vjera, a sve ostalo. A nama je danas sve drugo bitno i najbitnije što mognemo od vjere da praktikujemo. E, eh, u tome razlika između nas i njih I nikada ih nećemo dostići Sve dok vjera ne bude na prvom mjestu Kada nam vjera bude najbitnija Na svakom mjestu, u svakom vremenu Gdje god se nalazili da smo Allahu pokorni robovi Ostalo što stignemo Za divno čudo, subhanallah Allah, djelala, sve ovo oko nas Stvorio radi nas sve, podčinio nama da se time pomognemo u obožavanju njega, Allaha jallala. dao nam dunjalog da ga koristimo u svrhe vjere. Mi ostavljamo danas vjeru da bismo došli do dunjalog. Potpuno suprotno. Mi danas ostavljamo vjeru, pitamo kako, šta, šta se mora, šta se ne mora, minimum, samo da bismo došli do dunjalog. I kako da nam Allah dade uspjeha, prosperiteta, sreće, Dakle, vjera, vjera na prvom mjestu. I kao što je bilo u prethodnom predavanju nekoliko puta napomene, vjera onakva kako je objavio Allah subhanahu wa ta ta'ala. Nekako se to nama sviđa. Vjera, sve što je objavio Allah subhanahu wa ta ta'ala, ne, što mi hoćemo uzmemo, što mi hoćemo ostavimo. Vjera da se praktikuje širokih prsa. Jer ja i ti, peti, deseti, niko, ama baš niko, nema pravo kada Allah nešto odredi da postupi po svom nahođenju oko hoće da bude vjetnik. Kako je došlo u suri Al-Ahzab: "وما كان ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيره من امرهم." In jedan vjernik, a baš ni vjernik. In jedna vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe kada Allah i njegov poslanik nešto odredi. Ajti ja, nemamo pravo, nemamo izbora. A znajmo dobro da nam Allah Ništa nije naredio u čemu je šteta za nas Sigurno je kori za nas Sigurno Možda to mi ne možemo svojim manjkavim razumom shvatiti Problem je do nas ne uvjeri Što smo mi manjkavi Što mi nijemamo znanja Što nam je mrsko da učimo A da imamo znanje shvatili bismo I širokih prsa to prihvatili Što god nam Allah daje Jer Allah je Al-Hakim Mudri i sve što dolazi od njega je mudro i propisi i njegove riječi i njegova davanja, odredba, sve dakle mudro puno mudrosti jedan od šehova spominje, kaže išao sam čaršijom i zaustavi me jedan i kaže jutros je ovdje bila pucnjava došao je čovjek, otvorio svoju uradnju, trgovačku radnju, otvorio ko u Sarajevu, ma baš čaršiji otvorio i kaže samo što je izvirio metak i u kiču. I paralizovan. Kaže, ne znam, ali sigurno nešto ima iza toga. Svi Allahovi postupci, sva Allahova davanja su puna mudrosti. Mi to ne znam. Možda ćemo kasnije shvatiti, ali zasigurno sve što Allah daje, daje s potpuno mudrošću. A taj čovjek koji priča je učen čovjek ima predavanja na televiziju na, na radiju i tako kaže dok je držao predavanja radio emisije postavljeno mi je bilo pitanje žena ostala je sa djecom muž joj umro njegov brat dakle od tog koji je umro njegov brat nju i djecu malodobnu je time i stjerava iz kuće. Ne da joj stanovati. On je došao i preuzeo taj stan. Njih je na ulicu. Pita koje je njeno pravo. Pa on kaže, jeste li se obratili? Kadi, sudi, jeste li se obratili? On kaže, svi su dolazili. Svi su dolazili i na kraju su nam rekli ne može vam niko pomoć osim Allaha taj čovjek je toliko ohol, ne može da pomogne. I kaže, ja pričam taj slučaj i koja je kazna za ezijećenje, uznemiravanje i etima, nakon toga, kaže, javlja se drugi čovjek i ispostavi se da je to taj brat koji je ostao, koji je istjerao na ulicu i kaže, ja izlazim iz stana, neka oni uđu. To se desilo za kratko vrijeme. Kad sam otišao da vidim šta je razlog, promjena nagla, to je onaj koji je dobio metak ovdje. Taj koji je istjerao svoju snahu i djecu, jeste onaj koji je dobio metak ovdje. Dakle, nije ništa džaba. Nije ništa slučajno. Istjerao je time, istjerao ženu na ulicu, dobio metak. Allah, dakle, vraća kako on hoće, na koji način, ali Allah je pravedan Pa zasigurno što god nam je Allah dao, dao je radi nas, radi naše koristi. Što god nam je Allah zabranio, zabranio radi naše koristi. stoga, supružnicima sretne kuće, ako hoće da žive sretno, treba da bude glavni cilj vjera, vodiću njihovom životu Kur'an i Sunnet, da budu zadovoljni s onim s je Allah zadovoljan, da preziru, mrze, odbacuju ono što prezire, Allah subhanahu, subhanahu wa zatim da su lijepog ponašanja da se lijepo obhode jer nakon vjere nakon što čovjek se prihvati vjere i osnovnih obaveza u vjeri nema dakle boljeg vrednijeg ibadeta od lijepog ponašanja zašto? zato što to lijepo ponašanje prelazi na druge posljedice tog lijepog ponašanja osjećaju doživljavaju drugi a kod Allaha subhanahu wa ta'la daleko, daleko vredniji su i dobra dijela, čije koristi doživljavaju i drugi, ne samo ti. Poznato vam je, Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dolazi u Medinu, prvi susret sa stanovnicima Medine, i kaže im, ja, ejuhennas, afšu selam, wa at'imu ta'am, wasilu l'arham, wa sallu bil lejl, wa nasu ni'am, taduhulu l'đennete bi O ljudi širite selam. hranite gladne. održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, učete sigurno u dženet. Na kraju je spomenuo noćni namaz. A noćni namaz je najbolji namaz nakon obaveznih namaza, al tako kako je došlo u hadisu kod imama Muslima kada je bio upitan Allahov poslanik alihi salatu sam o najboljim namazima nakon obaveznih namaza rekao je as-salatu fi jawfi al-lail. Namaz dobokoj noći u kasnim satima. Dakle, noćni namaz. Ali zašto ga je spomenuo na kraju? Zašto je prvo spomenuo širenje selama? Čuli smo šta znači nazvati selam, koje sa sobom značenje nosi. Hranjenje gladnih, održavanje rodbinskih veza, zato što od tih dijela, postupaka i drugi imaju korist. Od noćnog namaza samo ti imaš korist. Od noćnog namaza samo ti imaš korist. Hadishebu hurere, Radiyallahu ta'ala kod Buhari kod Muslima Allahu poslanik alayhi salatu wasalam kaže ko bude ispunjavao potrebu udovice i jetima on je na stepenu muđahida na Allahom putu Kaže bu horeyre i čini min se da još rekao i po putonoga koji stalno klanja i po putonoga koji stalno posti. Onaj koji ispunjava potrebe nemoćnih žene koja je ostala udovica djece koji su ostali etimi. Ispunjava njihove potrebe. Stavio se u hizmet iskrno radi Allah. Innema nut'imukum li vajhilla la nuridu minkum djeza'n vala šukura. E'l tako? Kako stoji u surijal insan. Mi vas hranimo samo radi alica Allaha za zadojstva. Od vas ne tražimo ni zahvalu, ni nikakvu nadoknadu. Pa onaj ko bude ispunjavao njihove potrebe, pogledajte, na stepenu onoga koji se bori na Allahom putu a to je vrhunac i slana, na stepenu onoga koji stalno klanja i stalno posti. Pa dakle, lijepo ponašanje i te kako bitno za ukućane sretne kuće. Ukoliko želimo da živimo sretno, moramo se lijepo obhoditi. Kada se moramo lijepo obhoditi prema svima drugima, onda zasigurno da je žena najpreča lijepog ponašanja od svoga muža. Da su djeca najpreči lijepog ponašanja obhodjenja od strane svojih roditelja i obrat. Ne može se živjeti sretno, na namrgođeno, diktatura, vojna, šta si uradio, šta nisi uradio, inatiti se i greške pisati, ne prelaziti preko grešaka i sl. Dakle, na najljepši i mogući način se obhoditi. Naši bračni drugovi najpreči su toga. I zasigurno, ako Bog da sutra ćemo govoriti kako da se obhode supružnici jedni, Sprem drugih, kroz primjera Allahovog poslanika, Alihi Salusom, kako se on obhodio prema svojim suprugama. Vidjećemo, samo tako, dakle, brak može obstati. Samo tako brak može obstati. Brak nije igra i zabava. Kratko trajno uživanje. Oženi se, malo proživiš i... Već je veliki emanet. Težak teret. To si preuzeo od Allaha, subhanahu wa ta'ala. I dakle, trebaš da ga održiš. A samo dakle na onakav način, kako ga je Allahov poslanika alihi sallacom i on je bio čovjek, i njegove žene su ljudskog roda, svi ljudi griješe i bilo je pogrešaka ali dakle prelazio preko grešaka, opraštao čak dakle nešto što nama ako bi se desilo, Allah najbolje zna do čega bi na kraju doveli, ali Allahov poslanika alihi sallacom preko toga je prelazio dakle lijepog ponašanja smo i tekako potrebni, zatim Potrebni smo traženja znanja. O čemu je bilo, predavanje prvo. Ne mogu ukućani živjeti sretno da ne traže znanje iz vjere. Upravo zbog te vjere i žive sretno. I onda i imanski i logički zaključuju da što god više budem poznavao ono što me usrećilo, živjeću sretnije. Što god više budem poznavao vjeru, što god više budem učio vjeru, i živjeću sretnije. Da nije rekao dželalovala u suri Toha "Fama ittaba huda ya fala yidhllu wala yashqa. Onaj koji bude slijedio moja upustva kako samo čitao ne, već slijedio u praksi, neće zalutati, neće nesretan biti. Neće nesretan biti. "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ali onaj koji se okrene od moje knjige, od sljeđanja, od praktikovanja moje knjige, taj će teškim, tegobnim životom živjeti. Pa dakle, moramo da se podučavamo. Mora u našoj kući da postoji biblioteka. Mora u našoj kući da postoji predavanja. Nekada ili počesto žena nije u mogućnosti sprema hranu, spremati ručak, spremati večeru. Nije u mogućnosti da čita, ali može da pusti šeha Safeta Kudzovića, da ga sluša. I da tako nauči. Može da pusti Kur'an i da uči za Kur'an i sl. Dakle, mora u našim kućama da postoji biblioteka. Ono, dakle, putem i pomoću čega učimo, stičemo, stičemo znanje. Zatim, koliko? A, dobro, staćemo ako Bog da ovdje ima još osobina, staćemo ako Bog da treba, dakle, nastojati ono što čujemo da to zapišemo koliko smo u učnosti da vidimo možemo li raditi. Dakle ima još osoba, nastavićemo kogovra sutra, sutra govoriti. Sufane keloma, hamdikašallahu ila